Загалом кажучи, недовченому агрономі та ще підвішеному на ідеологічних кремпіль годилося б найперше думати не про долю тих чи інших слів, а про долю тої ж таки агрономії, рослинного світу, на який звідусюди повзають загрози, та не забувати і про себе. Підвал, у якому ми з Оксаною наймали куток у Тоні, мав таку конструкцію. Струхлєвілі дерев'яні сходи, наполовину перекреслюючи вікно кімнати, що виходила в двір, вели до вузького, темного, як камеру, обскура коридору. В кінці коридору були двері нашого житла, яке двома вікнами виходило на вулицю. Вікна стояли на тротуарі, і я дивився на тисячі ніг, що проходили по ньому, і сумно усміхався. Чому вибрав професію агронома, а не ортопеда? У правій стіні був хід до тої кімнати, що дивилася вікном у двір. Темрява у коридорі панувала однаково вдень і вночі, а в неї треба було поринати з заплющеними очима, як у чорну воду, і простягнувши руки мерщій до своїх дверей. Мерщій стосувалося найперше мене, бо у пічній кімнаті жили дві молоді регулювальниці старшина Галя і сержант Маня. Обидві фронтовички, Галя навіть стояла на посту біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Вони досить вільно орієнтувалися у заплутаному світі військових звань, рангів і субординацій. Незабаром розшифрували моє колишнє звання, і тепер часто, коли були вдома і помічали мої тінь на їхньому вікні, рвучко відчиняли двері в густу темряву, крізь яку я саме проринав, і шепотіли з глибини свого таємничого притулку. «Капітане!» Зайшов би, ну. Світло з дверей засліпило ще дужче, ніж пітьма, як ляв крізь зуби, а бився плечем об свої двері, гарячково нишпурив, шукаючи клямку. А за мною гнався, переслідував мене, дівочий сміх, вабливий, розчарований, знущальний. Коли ми йшли разом з Оксаною, регулювальниці сиділи у своїй норі тихо, як миші, не чіпали вони мене і тоді, коли в них гостювали офіцери міліції, два старші лейтенанти, чи то начальники Галі Імані, чи просто знайомі на ґрунті сказати б душевних інтересів. Сьогодні вікно на сходах не світилося, мабуть, регулювальниць не було вдома, я мав надію спокійно проринути крізь тунель темряви та щойно ступив до коридору, як мені в очі вдарив сніп різучого світлий і грубий голос командував Стій, хто такий? Це вже не схоже було на регулювальницькі жарти, і отой грубіян дорого б заплатив мені за нахабство, але я не бачив його. А він тримав мене не прицілі цього клятого рефлектора, та ще й не знати, чи все обмежувалося тут самим ліхтарихком. Що таке обурився я, я тут живу. Сміян? Ну, проходь. Невидима рука відчинила двері, я опинився у своїй кімнаті, в якій краще б мені на той час і не опинятися взагалі. Хазяйка і пролякані діти тулилися за ситцевою що розгороджувала наше убоге житло, а в нашому з Оксаною кутку порядкувало два добряче вгодованих типи. Все було перевернене, розшарпане, роздерзане. Щастя, що Оксана ще не повернулася з роботи. «Ви хто такі? закричав я до тих двох з порогу. – Що тут шукаєте? – А вже знайшли, – спокійно повідомив товщі і нижчі з двох. Може, і старше за званням чи посадою». Тут не розбереш, бо обидва в цивільному є якісь однакові сірі, мов одштамповані, різняться тільки калібром. Хто вам дав право? далі обурювався я, викладаючи весь арсенал обурень, які мали б виказувати гордість і недоторканність вільного радянського громадянина, а насправді свідчили тільки про мою розгубленість і абсолютну недосвідченість. Про право питають не нас, питаємо ми. Холодно заявив товщі і з цими словами розстебнув портфелі, що лежав на столі, добув з його глибин такий знайомий мені Вальтер з руків'ям вишневого кольору і суворо спитав. «Ваш пістолет?» «На ньому написано, що мій». «Яке ваше діло до мого пістолета? Хто ви такі?» «Хто ми такі? А ось хто?» Остепчук, покажи посвідчення». Сам він мені меже очі якусь книжечку, згорнув її так швидко, що я не встиг і прочитати в ній що-небудь, та, власне, я не дуже рвався читати в тих книжечках. «Поїдете з нами, – повідомив старший. – З якої речі? – Ось повістка. До майора хребетного управління». Я подумав, повернеться Оксана, довідається про все, що з нею буде.